فتاریکاكم عرکرحا روه موسیقی فتاریکاكم عرکرحا بیسی پالها و تلقح کشاپا سمات تجبتت امی عرکون پا عربای که مخودلو تاویم او چکرولو العرکو عدل کو خود او خودلو تمویو چه قڑاوو تمویو. ارحا پا عربی که جرانده سپال دا جرانده دا, جران دا پل نچکم زیاده اوڑا را لویگی. دلتا لانده جرانده گره. نرائی کوتا خورا کی. دیده پارا چه په اوڑا پا دی کوتا را لویگی. دوڑا خواهر باسه دغه ټوټه ته جوړه پرال ویږي دغه ته سپالو ها تلقحت القح ها هغه حیوان چې مالشي او بچی پګړشي هغه ته تلقح وایي ف تلقح او کشب کشب بارابې کې دغه ته وایي د بچی راولل ته وایي ا کشپو آقا چه پیدر پیراولی بچه پا منسکی اصی نزی پیدر پیراولی بچه دیتا کشپوی پا هر سپگمه میش بانی حیوان بچه راولی یا پا کال که راولی و پیدر پیراولی اصی نزی دیتا کشپوی پا میدا بالکی تاسو دا جنگ په شانتاده ميدا کولو دل جراندي میدا بالکی تاسو دا جنگ په شانتاده ميدا کولو دل جراندي دل جراندي پرشان بم ميدا کی دل جراندي پرشان بم ميدا بیسپال بیسپاله ها په شانتاده ميدا کولو دل جراندي وڑول راه بیسپاله ها ها با کوټاباني وا تلقح كشاپن او لنګوشي ار اوخا كشاپن په در په لنګوشي غاوخا كشاپن په در په يو يا حمل بوني سي اوخا كشاپن په در په حمل بوني سي اوخا كشاپن په در په ثم تنتجن به فَتُتْ اِمِي مَا تَوْ اَمَن بَرَاوْلِي بَي بَلَنْغَ شِي فَتُتْ اَمِي هاں، پَتَوْ اَمَن بَرَاوْلِي تَوْ اَمَن پیل جانای؟ شو دو بچی غبرک پیدایشی شي نازی نادا؟ شو ستاسو نبا مل شو داغو نبا مل شو سرهن ستاسو نبا مل شو داغو نبا مل جنگ مثال داغا پوخی شو شو پیدر پی بچی راولی او تو امین راولی ستاسو لبامری سالا دا غول بامری ستاسو لبامری و دا غول مامری داغا جنگ پیدر پی بچی راولی و تلقح کشا پل حمل بونی سدا اوخا دا جنگ پیدر پی سو منتون تجا بی بلنگ کلشی بچی براولی پا توت امین تو امین براولی پا تون مانو اشامو كلهم كاحمر عاد سماتور زابطو طوطيمي فطنتلكم غلمانو رابولتاصل ربالشيداج اشامو كلهم تتول باس فيري كل باس فيري كاحمر عاد فشانت د اغاديشي وخيد صالح على السلام والجلوه فشانتا ده قدار ابن سالیپ چو اخید صالح علیہ السلام و جلیوان احمر اعاد قدار ابن سالیپ ده صالح علیہ السلام اخید و جلیوان سما ترزع بیبا ورلا سما ترزع بیبا بچ تیولا ورکی فا تبتیمی نوتینا بین غزکی بیبا ورکیو مانه دا دا کله حیوان کله چې جونګی او په دې جونګه نو مله وشي نو دا جنگ لګی دا مله پال لیکيږي کله تاسو فکرې پال لیکيږي پال لیکيږي جنگ تیږي کله چې دا غبل طرف نه ملشي نشا غبل طرف نه ملشي نو بس هغه زور دې تی نا کټ شي ازور بیورکشی اگر سر جلنید این اید نوی ملی پکرین بیدا پا لیلکی جنگ روانی روانی روانی بلمرشی دا زور بیورکشی ایرشی نوی بیور پا لیلکی گید اگر پکرین سی کنید پا تونتا خا پا تغلل لکم ما لا تغلل اهلها قرآن بالعراق من قفیز موادر همی پا تغلل لکم تاسولا با ڈوڑای در کی دار جنگ دار جنگ بلا ڈوڑای در کی ما آگا ڈوڑای لا تغیلون احلها چه دقا سی ڈوڑای نوار کلیکی احل د دیلا با تغیل لکم ڈوڑای با در ما آگا لا تغیلون احلها د ډوړې نووال کلیټي کې دسه ډوړې اهل درا قران پاګه کلو کې په کې من قفيزم و درهني جګه غنیم انډي او روپي د انډو غنیم او روپي ډوړې خو ادا کړم خدای ګډړې و تاسو لنډه کلیټي تاسو ډوړې و مرګ ده مړایبا غلب در کې تاسو لره اغا احل د خلکو لرا، قرآن پا کلو کې په عراق کې چاگه قفیز او درحم دے، دا قفیز او درحم، با عراق کلو ورکل کی گی، خطاس لبدا ندل کل کی گی. لا عمری لنعم الحیون جرع علیهم بما لا یواتهم حسین بن زمزم حسین بن زمزم اغدیم سڑا مرکو کرن لعمری قسمدی پا باقاخ پا لانیم الحیون گرخق بلده جرع علیهمو چه زلم ایوکو پا دیو بانی چه بنو عبسق بلده پا بنو عبز زلم مشو بما پا اغا طریقه بانی لعواتهم چه اي موخ پا موافقه وسنکا ولا حسین ابن زمزم موافقه وسنکا ولا حسین ابن زمزم په دې څه ځلې ما اوساو کوه غریب راغل او پستر جوړ نه مرګ وک وکانات او وکشن على مستقن تن طلع هو ابدا ولم يتقدمي وکانات او وکشن درټول کړه تشه على مستقن تن په یو پټ رازبانی دل اټون کړه او ته شې الا مستقنۃن هغه پټ عداوت او پټی دشمنی باندې هړکه دوشبلي پټاوا ساتنه واهکار کړي زمدا کو ولې کده پهړه کې و به خو جوړه نه کېدل کرا پلاه وا ابداه نه پخپل احکار کړي ودا دشمنی ولم یتقدمی او نیک چرته مخ کې اقدام کړای وو نکه ماخه اقدام کړو چې څه اقدام وکي نه ماخه اقدام کړو او کله سره اقدامو کې اقدام او نه دغه خليو دا د دشمني आवाज یې مخاره او نه سمه کې اقدام کړو کله سره اقدامو کې اقدام تش لا چې خلکو ته پته ولاږي وقال سأغزي حاجتي ثم أتقي عدوين بألف من وراء الجميع وقالا سأغزي حاجتي ثم أتقي ويويلة چزر دير چزر بفورك حاجته ثم أتقي ببزار ساتما عدويد بألف فظروفين بئلپین پزرو کسانو می وراي چروشتو بزمانه مولجمی چه اسنا به زین کلی اسنا به زین کلی وقاله السحق حی حاجته زرد عزبه پورا کوم خپل حاجته ثم اتقی ببعضن سات معدو و د دشمننا بئلپین پزرو کسانو می وراي مولجمی چروشتو بزمانه عظیم شمی فشدا ولم يبزع بيوتا كثيرة لذا حس القطرح لها ام قشعمي فشدا ام لا وكلا ولم يبزع وينير والبيوت <سؤال> كثيرة دير كورنا ام لا وكلا دير كورنا لدا هيسو القط رحلا ام قشعم ام لا وكلا لدا هيسو فقزكي لدا هيسو فقزكي القط شرتل وام قشعم رحلا خله خيمه ام لا وكلا لدا هيسو فقزكي او مې قشعم د مرق اسم کونیایم کوم چې مرخې مارته لور په قزاکم لا و الله دا اسد ان شاکه سلاح مقزف له له بدون اسپاروه لن تقلمي لذا اسد املا وکړه په خوا د زمری کې شاکه سلاح کو دو اسره نا املا وکړه لذا اسد په خوا د کې شا کې سلاه کړه کو دو وسنه نا مقزبن اوشتل شهو تکلیفات او تا وړاندې کړشهو تکلیفات او د دې د پالان لم تقلمي چینو کنه دي کښوي نکو ننه دي کټکښوي سماره ده د حسین ابن زمزمي د زمري سوار کرام د مشبال زمره مشبابي او د دوار سي پاتونه ذکر شو د زمري سي پاتونه ذکر درته مقا لم تقلمي لبد ان اسپار لم تقلمي او د له سې سي پاتونه ذکر درته شاکه سلاه مقذفين لکه تاسو وې چې د مشباو مشهبي د لارو سي پاتونه ذکر بيخه الله دا اسد ام له و قرا په د زمري کې شاکسی لاحیب چلا کودو وصلینا مقذفیل اران دکڑ شویو مشکلاتو تا لہو لی بدن دید پارلم سیدن اسپارو هولم تو قلمی چنکونی دی کڑکل شوی جریین متا یزلما یعاقب بی ظلمیه سریعن و ایلم یودا بی ظلمی یزلمی جریین بادر حسین ابن زمزم متا یوزلاما کلرچ په زته وشي يعاقب بظلمه او پسي کوي په خپل ظلم پسي هي بدلاخلي جري ان زړه ورده متا یوزلاما کلرچ په زته وشي يعاقب بظلمه بدلاخلي خپل ظلما سريعا جلتا وا ان لم يقطع بظلم اكو زيته في ونشي ده ظلم وإن لم يبدأ بي الظلمي يزلمي اكو زيته ونشي ابتدا ونشي في دباني ده ظلمي ده بالظلم كي ابتدا ونشي في دباني ده ظلمي ده ظلم كي ده بالسلام فقضوا حتى إذا تمّا أوردوا غیما ران تپر به سلاح او راظم اهم سراولی خپلتګي او خان سراولی خپلتګي او حتا تر دې پورې ای ذاتما کلچ کو سر ای ذاتما کلچ پورا کو سر اوردو هرال غیما ران اگ جو ربوطا تپر لا به سلاح ويش لاولي اغا جوري بو کواسلا باندې قطینو باندې ويش لاولي اغا جوري بو کواسلا باندې قطینو باندې ويش لاولي اغا جوري ان مستقبلين متوخمين فقزو منايا بينهم فرقلدي مرغنا پخپل مينس کي ثم بیو پشو ایلا کلئیل گیاتا ایلا کلئیل گیاتا مستوبلیل چه نا مواپقاوا مستوبلیل چه نا مواپقاوا گیاتاو پشو چه نا مواپقاوا او ترخوا ترخوا لامرو کا جرتا علی حمر ما هوم ده مبنه نهیکن اوقاتی للمسلمی لامرو کا قسم ده په باقاستا ما جرلتو علیهم رمه هم نو زیوته کڑه پده دوالو مشرانو نیزود دې دشمنانو نو چلی دلی پده خلقو بانی نیزید ده دو مشرانو حریس ابن عوب او حرم ابن سنان سفتون اوز قسم ده په باقاستا ما جرلتو علیهم رمه هم نوی جاری شوی پا دی زبیان او عباس بانی نیزید دو مشرانو نیزید دو مشرانو دا بمنا نحیکن او قتل المسلمی شی اغا اینی دا ابن نحیک دی یا ملے چی مسلم دی دا غملو او دا غا دا حارس ابن عوب او حرم امنی سنان ندی وجلی دی پخپل منز که مرگونه کلی خو پیسی دو ولگا ونی پیسی دو ولگا ونی و شاره قومې پ د ولا ها منها و ابن المخزمي شارهته نه د ش شف شو پهقوم کې په ا د کې د اوک ندي شف شوي دارم ابنی او حث ابنه او په ابن او د او پک نهدي ش او ن پههب کې د ق او نه په ابن المخظمي کې راغ سپګري مشرال مشرران د بهو نه ملکان په کې مړو کړه د ځانو په بلونو دی وای چې د دوه چې جوړه کاوله د هغه په انو کې شریک شې نه وو جوړه کاوله څه حاله ده اونی چې نه